اور الہ من اللہ الہ شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین اللذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناھم ينفقون واللهنه یؤمنونه ب ما انزللي کوه اوما اونزله من قابل وبل آخرې هم یووقون صورتې بقره په ترتیب د صورتتونو کې پس د صورتې فا حین ده ترتیب دی ته و یو بل پسې سګي دغه شانې او دویم نمبر دی په نزول کې و اعتیایم نمبر دی ګوره دا سوره تنه د شانته پر ترتیب کې جدا دی او نزول کې جدا دی خامه پس د صورت مو ته نه نازل شوی دی د اسمان نه چراغ لري نو و اوایم نمبر دی او په قران کې چلي کله شوی دی نو دویم نمبر دی او دد نه مخکې صورتې مطفیفی نو دا صورتې بقرې صورتې پاتې پسې ولې راړه ولې ور پسې موقره مخکې صورتت سره د دی تعلق سر دی ترونې ص دی نو مخک ویل یا که نهبددو یا که نهستا الله خاصستا ل عبت کووخوااصان امداد غواړو نو اوس په صورت کې وای چې الله ستاسو عبادت کو او د بلچا عبادت نه کو لکه څنګه چې يهودو د غواي عبادت کو او موږ کې د توحید داله دی والی خبره مختصره او مختصر خبره یو کیا کنابودو یا کناستعين وذلتا کی تفصیل خبره کی یا ایه الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم داود سورت اهم خبره په سورت کې څه ده نو څلور خبرې دا په سورت کې اهم دي اول دا الله یعوالا جل جلاله یکي عبادت صرف دی او اللهو کې دبل چا عبادت مو دا تو اییس نمبر یاد کې او سو نمبر یاد کې او په ظوره د الله نهسوو خلاصول نه شي کولی مه خبره د توحید دو م خبره چې په زوره د الله نهسوو خلاصول نه شي کولی دو پچ پ نمبر یاد او په هر سبان لپو الله جل شانو شانوه دی کارونه ټول الله کوي عالم غب یو الله دی متصری ته مونږه وواایو عالم وا تا سر مې پختو کې و چې په هرر سبان نپو الله دی عالم او بل کارونه ټول الله کوي دو سوچورې نمبر یاد کې دا بور سره ور سره مونږ بیا وایو چې دیزای کې دا غه خبره ده دویم دې مساله په دې صورت کې دا کې داود سورت اهم خبره د دې مدادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د نبوت اثبات کې څلور ځله په ګون ويني نمبر یاد کې 101 نمبر یاد کې او په 119 نمبر یاد کې او په 129 نمبر یاد کې اثبات در رسالت چاته مونږ وایو مطلب دا دی چس پیغمبر ایغے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اوحق پیغمبر دے بیاند جہاد فی سبیل اللہ الله سلور علیہ وسلم جہاد دا اللہ پنا رکے دل ایک سو نویع نمبر ایت ایک نمبر ایت دو سو چوالیس نمبر ایت دو سو اکاون نمبر ایت ایک سو نویع نمبر ایت ایک نمبر ایت دو نمبر چوالیس نمبریات دو سو اکاون نمبر نمبریات بیا بیان ده انفاق بی سبیل اللہ کئی سلور زلا یو دو سو چوان ده انفاق بی اللہ مطلب دا دا چې اے خلکو دا الله پلارا کی پیسے ولگوی زان دا پارا خر سک لگی زانا خودوڑای حر سکوی خدا الله دا پارا نو څلور زل په دا ذکر کې دو سوچ نمبر یاد دو سو ایک سا نمبره یاد دو سو سا نمبره یاد دو سو چور نمبره یاد ده ته دایتونو نمبرې سره زه کووامه چې ترجمه بهمونږه بیارو کوو که چرته کې داياتتون او سر مونږه راړو نو ټیم دیېر زیاته اخلی وو بیا خلاصه ددي صورت خلاصهمه مطلب دا دی لکهڅوک تا ته وي او بلله میثال ویللو چې چر ته تللی تو تا چې درس ل تللی نه دا خلاصه د مختصر خبره ده او تفلي خبره دا ده چې توته وای چې دلته نه روان شوم درس ل لام بیا واپس رالمم هلته کې درس داسې شو داسې شو دا, دا, دا تفسیلي خبره ده او خلاصه د صورت دا ده خلاصه خبره ده چې بس درس له نه یو به مونږه صورتت په مختصره طره ذکر کوو او بیا به ته په تفصیل باې صورتت ذکر کوو سره ترجم نه خولاسه د صورتت صورت چلوریس دی اووللیسه د نمبر ایياته پورې په کې دا خبره کوي چې الله ی کی دی یعني دا د توید چې ته وایو دا الله یو واللی په کې ذکر کوي په کې بیاسهلور باابونه ري اول الببدي کې نمبر یاد پورې او پهې باب کې د درې وډنلو بیان کوي مومنان او د مومنان په فونه کاران د هغې صفت او حک مې او د دنیا حکم د هغې سر او د داخله توکم دغوی سردي منافکان او د هغوی بیار نه بیار د سوتونو ک د هغې زیکر کوي د منافکانو اوسی پات دا هغې ذکر کوي بیا دا صورتې بقره دد فظیل سري مونږ د صورتې پاتې ه فظاییل ذکر کوو د صورت پاتې ه داو داوو چې دا دم د پاارره خلکه چې صورتې پاتې ها یا نور فضائل موږ د سورته فاتحه ذکر کړو سورته بقره د دې فضائل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر یو شي یو چت ځای لکه د جمعه د یا مناره د ار هر یو چت ځای او د قران کریم چت ځای چې دغه سورته البقره دا په دې کې آیات ده چه هغه د قران د آیاتونو سردار دی مشر د دی هغه آیات د الله لا اله الا هو الحي القيوم آیات القرسی حضرت ابو هرره رضی الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم لی چې د خپل کورونو مقبره مژوړوي زکا چې کمم کورې صورته طلببه قراره ویللی شي هغې تهشیطان نه داخل لږي کور کې شیطانان دی په کور کې جګړې جنبونهري جادو منتر دی سره طلبقره په کې ډېره رووایه که نه شي ویللی نځانته پر ریکارډګ باندې ولوګو د موبایللو دور دی موبایل کې ځان د ریکارډ کا لگو بد لاې برېده له وطالانو د خپل پلار نه برېده نه نقل کوي اغه ز رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم سره داسمه د رسول الله صلی الله وسلم و سلم نو اوریدل جنبی السلامه سورۃ البقره زکوی زکا د دې د کول چې دا برکت ته او د دې پر خ덜 دا افسوس ته او جا دګر د دې حاصلولو طاقت نه لري امام مسلم دا روایت کړی او دا صورتې بقره چې سووکئ صورتې بکراو صورتې لیعمران دی ته زهراین وایي نوبی السلام و ووي آل دا زههراونین صورتتونونه وایي د قیمت پرت به دا دوواړه صورتتونونه را شي او د شپت ب او یا ح کې داسې دي چې دا به را د پاس د وورې په شکل کې به ذې د بوستال قرانم وي لکه څنګه چې دا خيمه نه دا خيمه په خلکو باندې حاتکه ان را قر د دا, دا سورته بقره چې سو کوئی نن پاکي باندې دې سورته بقره ای حاتکری لګورا ده د سورته بقره فزائل دې الف لام میم الا پوریږي په پو مانده دي دی حروف دیتا حروف مقطعات وي الف لام میم الف لام میم صواد <الفلام ميم> الف لام را کاف ها <پا> یا عین صواد ح <حا> میم دا حروف مقطعات دي <تي>. قطع کټکول توي پر اباي کې او د دینم دخل کو علم هغه کټشوې دی مونږه به ماندا سیکو الف لام میم الله کوي په ماناده د دې حروف باندې او دا حروف مقطعات چې دی نو دا د 29 سورته نو پیل ته راغلي دي او دا د سوار له حروف سره جوړ شوې دي خو لکه الف یو عرب ته لام بل هرب میم بل هرب ته د دې کې د نو سوار له حروف دي دا سورت بقره پاول کلیف لامیم راغل دا عمران پاول کرا سوروپ مقطعات چرا غلی داغا سورتون نمون ازتا اسطاق نمی ازان لو بوری سورت بقره سورت علیمران سورت عارب سورت یونس سورت حود سورت یوسف سورت راد سورت ابراہیم سورت حجر سورت مریم سورت طواحا سورت شعرہ سورة نمل سورة قصوصو سورة انکبوت سورة روم سورة لقمان علف لا من سجدہ یاسین علف لا من او یاسین سورة سواد سورة مومن حامین سجدہ سورة شورا سورة زخورت سورة دخان سورة جاسیہ سوره احقاف او سوره اقاط او سوره قلم د دې سوراتو نو پاول کې د حروف مقطعات راغلي دي عارف لعمیم متعلق او یاد دي حروف مقطعات او متعلق حضرت ابو بکر رضی الله تعالی نوې په هر یو کتاب کې راضي او دو قرآن کریم راست دینو دا حروب دي دا اول کے چکم ذکر دید سورتو نو پاول کے خطیب شربینی رحمت اللہ علیہی خطیب شربینی رحمت اللہ علیہی وی وی اللہ جل شانوہو زان لے و علم خاص کرده منگاوی چا پدی سره یو اللہ جل شانوہو پوئی گی خطیب شربینی رحمت اللہ علیہی وی منگا وای چې په دې باندې سره الله کویږي یو علم الله جل شانه ځان خاص کړی دی باقي انبیان السلام هم نو کویږي اولیا پی هم نو کویږي دا انبیاله السلام خپل نو مغتن رسيګ دي پیغمبرانو خپل نو الله یو علم ځان خاص کړی لکه علم غیب د پټو علم دا الله ځان خاص کړی بل چاته نه د خود له پیغمبرانو ته منه د خود له منگا وای چې السلام په غیب نو کویږي یا بازی یلن اغا الله جل شانو انبیان السلام ول ورکړې د هغه سره خاص کړې ده پاګی باندې علما نو پويږي او بیا بازی علوم چې دی اغا الله جل شانو علما ول ورکړې ده پاګی باندې عوام نو پويږي د الف لام می متعلق زموږ عقیده بسي د الف لام می متعلق زمګه چې د ودا شزمګه بسر پرې باندې ایماني چې دا حروف الله عباسه د نازل کړې بس دسبدی باندې زمونګه ایمان دې او مونږه هغه مطلب منو چې کمل لا جله شانوه د دینه غستره د دې حروف او حکمت دا ده او اشاره دا پدې کې ده خبره ته کې وینځان دې لو عالم شي نو د هغه علم چې ده هغه په دې حروف او باندي درې کې پالې فلا من موسلمت القزاب چې چا د نبوت د دروغو داوه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې مسلمت القزاب نبی علی سلام ته ویلو استاوه یې هغه پوره نه دا او الله مالا سوره وحی را کړره ویستاوه یې ځکه پوره نه چې پتاغانه سورتی پیل نه دل شوی د خلکو ته پتا وایي نشي چې پیل څه چیرې ویک د څوک پیل نه پیژنې هاتی نه پیژنې سب وای نوې ما باندې وي ستو که کین صورت پیل ذکر ده نوې ما باندې میو صورت نازل شوه دې او چې هغه کې د هاتی تاریخ په کې ذکر شوه ده چې هاتی څه شه ده نو هغه وی چې الفیل ومل فیل و ما دراکوم الفیل لهو ذنب وبیل و لهو خرطوم طويل و لهو اذنان کبیر بعد د د مسلمت الكذاب د د روغجن ووه وه وسهوا وای چيسه شری تاته څ پته د چیايسه شې لنډ لکې د اوږ ختهې د دا ووهې ناظله شوي ده دا د نه بیا ل اسلام په مقابله کې دا ووهي هغه جوړه نو الله جل لشانو هو دا علیف لا میم دا را ممسلممه تون کاذاب دد مطلب نه علم ایله مې دغه ځای کې معلوم شو تعلی لا واللا پو په معه دې هوروو دا لیکل کتاب دا کتاب چې دی لاري به نه شک په دی کې لارې بې شک دی ته وئ دو دوه سیزونه ستا مخېته پرته دي نو ته پهې شک کې چ د دی ل کوم یو واخ لمه داته وای چې یو بااخلی نه توس پهې شک کې شوي پهې تر دوت کې شي جو اوس نه یو واخمه نو دا کتاب دا دی چې په دې کې ه کې سم ش ن شتهري کتاب واخله لار بهشته ش په دی کې هوود ل المقین هدایت دی دپاره د مطیانو دلته کې د هدایت ډېر مانې دي خو مونږ به یو خسته مز دا رمانانه وککوو مفسیریې ماده کې نورلدینهدایت یعنی رنا ده دپاره د محاهین نو رنا پار چاخ نه لږي دا رنا دا د رنا پکه در باندې هاڅوک پوهږي چې رناې ضرورت تي چچال ضرورت م نو هغ په رناسه کوي ودل المتقین هدایت د پار د متقیا نو آی د مت سره د متقیا ن د پار هدایت د نور د هدایت نه دی نو مفسر قران شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه زمګد استادان استاد هغه د دې مطلب بیان کړه اون په د الجمان والره نقل کړه دی هغه وای ویچ هدایت تے دپار د متقیانو نو متقیاں پوڅه تمر طبقی دی متقیاں زکر کلو دانو رفیقیا استل چې د متقیاں دپار هدایت د نور دپار خو بیا ول ہدایت تے نو دل متقین ہدایت تے دپار د متقیانو نو تقوا ستوي د دې ټکی استعمال ډیر زیات کیږي تقوا او خله کوئی ځان کې تقوا پیدا که ځنګ پښتانه وې دا الله نو خدای رګه خوره ته وګورئ دا څه کار نه دا پښتانه چې وې چې دا الله نو یې رګه دا تقوا ده تقوا ځان بچکول ته وې د دې تقوا د لري په وړاندې اول کمزورې تقوا ده بیا ور پسي دا چې له درمیان تقوا ده بیا سمه مضبوطه تقوا ده مضبوط بچکی کم کمزور تخواده دا چې ته سر ځان د شرق نه بچ کې دا او پوړی ده ور پسې په بره چې بیا ل ځان د گناونو نه بچکې دا, دا. ور پسې دویم نمبر کې تخوا دا اول چې ځان د شرق نه بچ کې دویم چې ځان د گناو نه بچکې او دریم نمبر تقوا چې دا د خواص او تقوا ده د نیکانو خلکو تقوا ده چې حرام لاسه کې اغي ځان د متشابهات نه بچی چې کم شی باندې شک راشي چې دا شی به زما د فار جائز یو که جائز بنی نزدې نه ځان بچی دا دریم په ولای نه عمر ابن عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ وای چې تقوا یعنی ځان بچ کول دا الله نه یریدل دادی چې حرام او بونونه دا مونږه پرږدو او پرز ادا کوو لکه مونږ رووج حاج زک دا پرز دي دا مونږ ادا کوو او حرام کاونه هغه مونږه پردوو دد لبات چې الله مونږه ل وپ ک را کوي نو هغه خیر د پاسه خیر دی یعنی د خیر د پاسه خیر دی حرام کارون هم پرې خو او پر ز وړه او د دی نه بعد چې الله سر توپي کرا کوي نو هغه خیر د پاتې خیر دی لکه دا دقرآن درس دی اوس فر موکومونږ اکې د الحمد الله هغې پس مونږه د قرآن درس کوو نه دا ورپې زیادت دی پختانوته ورټ ووي وي دا ورتم دی امنیاد سر الله وطالان وئ وایي چې څوک دا غواړي چې د پ تونولو خلکو کې ایزت من جو شم ایزت والله و دی د دو گناہوں و نزان بچی فل یتق الله ده الله ندی ویریږي لدی دلا با الله عزت ورکی پسوک دا غواړي چې د پټولو خلق کې طاقت ور جوړسم طاقت واله جوړسم پټولو کې عزت طاقت ور ایم فل یتوکل علی الله دی د الله دزان د الله جل شانه باندې او پسوک دا غواړي چې د پټولو خلکو کې مالدار شم نودا دا یقین چې د هغه څنګه کټ شي چې د خلکو پلاس کیږي فيه مایا دین ناس د خلکو پلاس کیږي سدي نوداغه نه یقین کټ شي او یقیني په هغه سبا نه جوړ شي چې د الله په اختیار کې او د الله پلاس کیږي ندا به د ټولو خلکو نه مالداری علي رضی الله تعالی نو سووي وایي تقوا دا دا په گوناغو باندې ته همه شواللی <سؤال> پردي چې پرون دی کوم ګنا کړی د ناغان م کووه که نه ځانې نه ساته او په نیکای نیک باندې غرورونه کې چې د غوا ما او نیکی کې بس دغه دوه خبرې چې در ک راې ته تاقوا ووالی یو چې د پرون کومګنا کړړی دی نوغن م کووه او بل دا ج کې کې غرور غرورون پې م کووه بس یاله دا تا توپی کرا کړی وو رسول الله صلی الله عليه وسلم و تقوی و عظیم شیر خدای تقوا پس دیو په وړاندې دا چې وینسان الله جل شانو له کبې دیور کی او دیو ته او هو کومه ته کینو هو کومه لمني که قسم ولور کی نه دا قسم هغه پورا کوي هغه بیبي او که خاوون دي نه دا خیر خوای کوي چې خاوون منیش تدې د خپل ځان په باره کې خیر کوي دغه د مال په باره کې خیر خواي کوي دانه چې ملا او مال تعالی نه د خپل خاون د مال به خیال سااتي او د خپل ځان به خیال ساتي د خپل پړې به خیال ساتي دا تخوا پسې دویم نمبر خوړی دخه بس الله انسان نه تخواوررکې نو دا د دنیا ډر هر سار سري مومن تقې کې ډېر ل پایده میناويږي او دل للمتقین هدایت دا پارا دا متقیانو اللغی نئی امینونا دل غیبو او دا دیزا اینا متقیان سوک دی دا سی پتو نزان کراولا چه متقیشی یو دا چه دسترگونا کمپڑتی پاغیبان بستا ایمانی چه اللہ سویلی دی بستا غومانا بلداج مونس گوا بلداج مونس گوا الله چې کمال در کړې دې نو دا غې نه خرج کوا او دا لب با کتابان دی پا بانده ایمان راळा او مخکینی کتابونه چې دی باغیبانی ایمان راळा او باخیرت باندې ایمان راळा دا تخواده بیا دل دنیا او دا اخرت حکم در کوي د دنیا حکم دې غدې چې ته هدایت باندې شو بس او د اخرتتو کمی دا دی چې ت کامیاب شوي نګوره او ولې و چې هدل ل متقين بیا وي چې اولا که خده میرب بهیم او په منځ کې دا خبرې دکر کړيتهجوتهکختهجو دا ګوره خدل لل متقین او بیا چې پاهواړئ نو اولا که حالله غدم مرب بهیم ته و د هدایت تو منځ کې رالی دو اړخونو څخه دا پینځه واړ چې په توګه راغرل نو ته په هدايت کې راګیر شوې بس اوس ته په هدايت باندې الّذین یؤمنون بالغیب دای هغه کسان چې ایمان راړي په غیب باندې بالغیب په اشیاء باندې چپټی د دینه معنی پختو کې وکړه ره باور څه ته د سترګو نه پنايي او ختا په غړکه موجوده لکه سمون غوایي چې الله الله لګوره الله زمونږ په غړکه موجود دی دا الله یاد خو مونږه د په سترګو باندې نخکاری جبرائیل علی السلام او جبرائیل علی السلام زمونږه کې موجود دی مونږه په سترګو نخکاری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمګړ کې موجود دی موږ ته پستر ګنښتاري قیامت زمګ پهګه کې موجود دی موږ ته پستر ګنښتاري جنته او جهنم زمګ پستر انکه کړ کې موجود دی موږ ته پستر ګنښتاري خبرې دي و دې باندې موږ ایمان غالي پدی با زمانگ ایمانی علم غیر بوئی ہم دیتا چه پدی با نصرف یو اللہ جلل شانو کوئی یہ تا سوگوری صورت نمل پین ساک نمبریات نلسم سی پارا صورت نمل نلسم سی پارا پین ساک غریب باندې پوستر پی ولاده شلمتی پارا اے شلمتی پارا اول نه مخو د شلمتی پارې اول نه مخو 106 نمبر اے كل يعلم لكل يعلم من السماوات و الارض الغيب الا الله او پیغمبر علي السلام ن پويږي هغه څوک چې پر اسمانونو کېږي اواغه څوک چې په زمکو کېږي په غيب وبانه په پټو خبرو خبرو باندې الا الا ما سي وذا الله نه په پټو خبرو سره په والله پويږي او یو اغه چې پیغمبر علي سلام تعالی و هي کړی دا بس یا پیغمبر علي سلام تعالی خودلی لیدل لکه رسول الله صلى الله عليه وسلم جنت لیدلو دوزخ لیدلو جبرائيل علي سلام وا ماورونه یا نه او بانسون اودته دا پ تهنیشته دی چې کله به دوباره پرورته کېږي ال السلام الوم الله محدود دی له مرکی با دی نو پهغې به بانندې سره یو الله پوږي منونه بلغب د مومن سیفت بدا چې په پټو بانې به ایمان راړي و یوقيمونونه سوال او او مزلرا قائمه مزلرا زمونږ استستاان ماه کوي وي یوققي مونونه سواتته پابندې کوې د موزو مونږ مانانه او درلو کول اقامت مونږه د موزمانانه وکه اصل کې قیام دا سییداللي ته وي سره چودې خونیخ شي که نه نو و سیده کوي موځوله را دا بله ماه شو درې مانې شوي د مصیدواله سده د مصیدواله داده چ رکو په کیس یو کی سجدا په کیس یو کی قاعده په کیس یو کی الله تبارک وتعالیو کی نو څوک چې موز دا څه کوي چې خدای پاک د دې موز نه بکل اخلاص یې نم نا خو موز نه دا خو خلاصېدل شو اقامت د موز داده چې ته د موز نیت اوټا او توای چې الحمدلله رب العالمین او بیا لغه نک وقته او قدرې ګل سبحان الله سبحان الله چې څومره وخت چې دومره وقبو کړه بیا هوایا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك او کته دا تواجه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين دا خمس دا خو دا نه چې دا موز نکيږي کیږي کی کی کی خو اصلي ځان ته نخلاص کې پرځ دې سره په ودا کا ته چارت داسې موضوعه ته بیا د موز خوند وګوره د موز مزه وګوره چې سجده کې او سجده کې وا چې سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی بزر ځان نخلاص کې او کدا سره وین چې سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پاتې دا غالا لر چډې رو چته او هر یو ټکی ته دې سوچوکو بیا د موز مزه وګورهستا د ستر وخوالی به دا موز, موز جوړ شي اقامت د موز دغه د قده وای چې د موز برابرول دادی دی چې موز په خپل ووقوکې او مومن د زنانو موزونه دا داسې چې د ماسپخین موزی مازیګر ته رسولی د مازیګرغ ماخام ته رسولی ماخام غې خوطن ته رسولی او د ماسختن داغ لک پټې وکو چې مو دزهه وَيُقِيمُونَ یووق مونه سوالات ته د مو قایم کوي د مو فاازت وکي دروپ فاازت و کوي دسی فاازت و کوي زمونږ اوسستاازان بله معه کې سلوور مه و یوقي مونه سوالات ته د موواات جوړ کوي خلکو دا زمون روواچ دی که نه نه د موواات جوړ کوي چې آزانان کېږي چې داې چې صبح دا چې نهپاتې کېږي چې مو نه کوي تا سووګورې صورتې مریم 55 نمبر یاد مریم سپارسمه سپارا سورته مریم 55 نمبر یاد سورته کہف پسې ده 19 نمبر دے پتر ترتیب د سوراتونو کې اسماعیل علیہ السلام تذکرہ کې دته مریم 55 نمبر یاته د اسماعیل علیہ السلام په اړه الله جل شانونه وای چلوره مرقوله وکانه امر اهلهو بسلاته وزکاته اسماعیل علیہ السلام چې نوویل به خپل کور والو ته به صلاته حکم وکو امر کوو خپل <سؤال> کورواله <سؤال> او ته د سوالاتې په منزبان دی اوس او په ذکات بانې وکانه ان د مرضیه او دی پهنی د خپل بانندې غوره کړی شوي وګوره اعله د اسلام بهتهپوس کو ته ووایه که نه بچی موله تلوي موز کړ ورشه که نه موضکه که نه په ناررم ته وکمقعه او ورته چې بچی موله لارشه سوره توه 132 نمبر ہے اکیم دا مضمون دی حدیث کہ رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موس د دین ستندا چا چې موس قائم کو نو د دین قائم کو او چا چې موس پر ده نو د دین پر خودو دغه خبره د حدیث با نزان په کې موس چې د دین ستندا چاچی من قائم کو د دین قائم کو چاچی مس پر خود د دین پر خود عمر رضی الله تعالی عنہ بچ کل خپل گورنرانو تلکل نوی به وه تا چی اهم کار زما په زبان زما پزره کې 470 دپاره پارا اولل نه کار هغه مزده گورنر هغه چاته وای ته دی وی الاکی مشرک ملکانانو مشدانو طبخو نو لیکل و ته وی ته خلک په موز را وای او خلک پابندی په خلکو د اځوړه کې جتا سو مسکوي امام بو حنیفه رحمته الله علیه وای وې سوچ چې موږ نه کوي نه د وخورنه راو بدشاه چې کې هغه به গ্রেফতার کی او سزا بولور کې و ما رزقناهم و مم ما رزقناهم انفقون او د بعضی حرام مال نه چې ورکړې مونږ دی ته خرج کيه د پلار دا الله کې یعنی بعضی مال ول معلنا نرزق ولا موږ ورکه رزقناهم در رزق ډیر کیسونه دي رزق یوازې جوار غنموری جوته نه وای در رزق ډیر کیسونه دي څه هر چیرې نو دا الله تعالی رزق درکړې دي نو دا الله په لار کې تنه لګ خرج دا ته نه وای چې ټول رز کېنه یاده شان ته مال الله تعالی رزق درکړې دي بچی تاال الله رزق در کړی دی دا بچي دا الله دین تهې نو واام ما رزقناهم هم بعضې بعضې بچي خوته نهولږ د الله دی ته کې وه کرام د معنی و یو خسته معه کوي م ما لم نه هم بعضې د غ نه چې خودودلیمونګه ته نو نوررو خلکو تهیم ګوره منه دی ته ودلی نو یون پقون دی ی خررج کوي علم خرچکولو سره ډېرږي یون فقون ذکات ورکول نظر پورا کول په خپل ځان بانې خرچکول په خپل بچو بانې خرچکول په خپله بيبي بانې خرچکول مور پلار بانې خرچکول لا ټول په خیرات کې را او خصوصا په مور پلار چې و خرچوکې نو دا لوی خیرات دی دام خیرات کې را ځي نو په مور اپ لار بان امان خرچکونو خوچه پا سئی طریقہ بان خیرات کے ندا پا صدقہ کی رازی او نیت با پی ده صدقی کے که په بچو خرچکینو پا دیم ده صدقی نیت کوا اللہ بے اجر درقی والذین ای امنون بمعا انزل ایلیک ومعا انزل من قبلک و بالآخرت هم یو قنعون او متکیان حق کا ساندی یو میونه چې مان راړي بماون زل لیک په کتاب چې را لیکلی شوي تاته ما اون من قبل لیک او کتاب باندې چې لا ز ک شوي دي مسکستانهوهبللهخرت هم یووقون او په آخرت باندې دی هم یووقون دی یقین ساتتي وال الذيو منونه بماون زل لیک ایمان چې نبی نو نهبیلی سلام ته چې نازل شو چې څنګه قآ نازل شوی دی داس رسول الله صلی الله عليه وسلم ته حديسم نازل شوي دی تاسو داسو د ې به ای سو نیس برره یادته ګورې ای سو نیس نمبر یاد ادرائیملی سلام د وا ایک سو اونت تیس دو دا دوی مسیپاره چکل شورو کی گی دا غلطه که خواه دوی دو مسیپاره نا یو پان شاعته ایک سو اونت تیس نمبریات السلام دوا کرد و یا الله دی خلق یو استاد ورکی او و لده چه ورکی چستا ده کتاب ایاتو نوطوئی او ح سو او دیت ته داسې خبره کوي چې دد اخلاق سپه شي مزدار شي لکه دا ته چې بل ته بدره د مع کنزلمه کوئ دا ته چې خلکو پسې غبت م کوئ داوت چې غک ساه نه و, مکوی و جاسوسی جاسوسیمه کوئ یو بل د او په یو بل پهې بد در را دی وایي یو مزخ م کوئ د یو بل نهغلا دا بد خلاص دي ل د دی بد اخلا کونی پا کوي ابراهله اسلام څنګه دواکړی وه رب ربنا و او بې هم رسولله منم اللهولږې په ک پ غمبر دد نه یتلولی هم اتې کا چېولې پهد بانندې ياتو نستا و یو علم هممل کتاب او حکمتتهښ دی ته کتاب او قرورآول حکمت او سنت حديث زه کیم او پاک دی ل را نهکانتل عزی زل الحقيم یقی نن خاص العزی زه وورل حقيم حکمت والله دغه شانې ورپې صورت علیعمران تاسوګورې ته سلختم نمبره یادات تال نمبرهات در مسیپاره وال محمل والې مهول ک تاب او ح سلام متق وئ خایب دیت کتاب او الحکمت او سنت د نبی له سلام او تورات و انجیل عیسی علی السلام د اخیر زمانہ کې راځي دا هغه دوم در ډیوټي و ماون ذل من قبل که پاره کتابونه باندې چې مخ راغلو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه مخ کی کوم کتابونه راغلو نو پاره زمونږ مختصر ایمان منږ وای چې منږ تورات منو زبور منو انجیل منو صلیب ایمانو خو دا تورات ته او را چ کمم لیکلی محرب ته تحریب په کې شوي دی د ځانه په کې خبرې واردده دي نو غ د ځان نه چ کمې خبرې ورده نه شوي دي غ نه منو او غ خبرې معنو چې کمې دقرآو د سنت سرهبرابرري لکه بیا سلام چې د هلی کتاب به نه تاسو یو خبره وواورئ نو د هغې هغې ته در غجلو وایي هغ لیشتت هم وایي دواه خبرې ورته موک بس چپته نه پاتې کېږي نوبل آخرت هم یو قینون مضب تاقیده ساتل یو قینون مطلب دا دی چ پرت د آخرت بانې یو قینون دی یقین سات او اخرت ځکه وئ چې یو طرف ته دنیا دا نه دا دنیا چې دا نو دا آخرت نه مخکې ده او آخرت داروته دی دا نه زهکهته اخیر آخر وایی او دنیا ته دنیا زه کو وئ چې د نام منل آخرت دا د آخرت نه معمولی ده نزکو تا دنیا ویخا اولائکا علا حدن من ربهم وولائکا هم المفلحون دقا کسان پا هدایتی من ربهم دا طرف ادرب دا دینا وولائکا دقا کسان هم المفلحون هم دا ای کامیاب دی پا آخرت کے علا حدن اوے علا دو چتوالی دا ند او چتوالي ده پار راضي على هدن زموند استادان وي د پنځپير شيخ سلمه الله اقوي على هدن داخلك لاللو ده دا هدایت په ډيري باندې کې ناشل دا په سملا روان شو على هدن په هدایت باندې روان دي دا د مؤمنان د دنیا حکم او د آخرت حکم هم ذکر کوي و اولائك هم المفلحون او هم دې دی, دی کامیاب اخرت کې اخرت کې دې تفلا ملا او شو ګور تاسو ځان اورئ کنا نو اذان کې وای حي على الصلا اخ الخلق مسترب تراشی حي على الصلا ثماندا مسترب تراشی حي على الفلا اخ الخلق کامیابې تر تراشی په مسکی کامیابی پراته ده نو حي على الصلا حي سوک <سوخوش> چې په درس کې د دکل وای د کنور می نه ده کړي د ان دا, دا،, دا, دا ازان نا مطلب خو میزدهکه که نه و نه پوګپې سناسه خوب به په کېزدهکې که نه حیاالت سوله سه سو مطلب دی مو طربطته را شي حیال فله مطلب د چې کامابای طرته را شي د ان مطلب دی زدهکهه چې د ازان مطلب دا دیقد قامې سولهمون ې د یقین مو چې دی هغه اودرې د خلکو راځ قد قامتې سوله قد, قامت سوالا قد مانه تحقیق سره قامت الصلاه ادری د موذ دا مطلب دی د وکامت کې لمو فلاسته وای فلاح کامیابی ته وای حي على الفلاح کامیابی ترپ ته راهینولایک همو مفزهون دا دی کامیاب دی د کامیابی ترتل عل همو پلی فلا فلاح دی ته وای کامیابی دی ته وای چې او سړی خپل مقام ته ور رسیدو او د په س نو بو د رواني نام ب شو لکیو سړی دجانانګې ته روان دی خ په امن من لاړ او په عمل راغې و یاره شکر دی په خیر سره رسید ما نو په خیر سر رسیدل دی ته وای چې ته یو ځای نه روان یو بل ځای ته رسې دی نو دا خلک د دنیا نه روان دي اخرت طرف ته او دااخت د په خیر, خیر سره او رسیدل په خیر خیریت سره رسې د مل مفل هو نو دی دی کامیابو کامیاب سوک تی فلاوالا خلق سوک تی سورتِ باکرہ ایک سو ستتر نمبر ایاتو گوری سورتِ باکرہ ایک نمبر ایات ایک و اویا یاد دیېروګ دی لب ران توللو جوه کوم بلکل د دوه میسی پارې دا او لنی پا چې دی چې دا ختم شي او پاو پا د دری میسیپاره د دوه میسی پارې د دوه میسی پارې دوه پاې چې تاسو واړوي نه دغه بیا شروع کږي دوه پې یاد در پاې 177 نمبر یا ته د شروع نشورم کیږي پنځم رکو ده لیسل درانه د نیکی انت ولو چې واړ وي تاسو وجوکم مخنفل یعنی نیکی صرف خاصه په دې کې نه ده قبل المشرق په طرف د مشرق او المغرب په طرف د مغرب مشرق هغه ته چې را راځي مغرب هغه ته چې نور پکې پریودي ولکن الدر لكن نیکی نیکی د تخې کامیابی د تخې اغه ده لکه نیکی د هغه چا دا من د هغه چا د امن بالله چې ایمان راړ پاله باندې یو ول یوم الاخره پورز ذاخرت درم ول ملائکته په پرشتو باندې دریم ول کتابه په کتابو باندې درم سنورم ول نبی نا په پیغمبران باندې ایمان راړو واه تل مال علی حده او ورکی مال سرد و محبت داغنا روپای خو خدقو بیا مرکی زویل القربا والیتا ما یتیمانانو تا کل اقبلوانو تا و یتیمانانو تا والمساکین و مسکینانو تا وابن سبیل و مساپر و تا و سائلین و سوالگر و تا هر یو سوالگری لگر روپای نو ورکی خدا زنانا پا دی سوالګرو و دیر زیاد خپکی مفتی مختار الله سب د کراچای مفتی دی هغه پرې پتو ورکړی دی چې د بازار کم سوالګری دی هغه لب په پیسو نه ورکې ځکه چې په بازار کې کم سوالګره ګرځینو گر د مستحق نه دی د دې راته 2000 3000 روپۍ غټي یو کاسو زوار سره و ما هغه د غنی شهربط راوغه ست مال ام راوغه ځانلم 1500 روپۍ ورسره ندې کې یو سوالګر راغلی وې د لوي مورکا دا زموږه مخامخ تر خبره د وېدل مورکا چاغلې ورک شربت ندري ګلاس شربت او شربت او الی ما څه به ماته پیڅې نشته دي نو سوالګر وته راغلی چې زیدر ماته نه تینځ زموږه ماته یو داسې سوالګري یو سوال دنا کې د الله د پاره خلکو دا د الله د پاره سره راکې دا الله د دو د پاره سره کوي دا سو ج سوال ګري له ورکه لکه مونږه سوال کوس ګرزیدو جماعت کې همچاندده وکړه چې خلکو دا الله د پااره تاسو په سوال کوو خو دا د الله د پاره کو د ځان د پااره نه کو نو اوسه ایلی سوال ګروله واپ رییکې پهزادوونه د غلامانو کې دا چاسک بند دی په کار کې بند دی او را ټګر را ټینګل د خلک دی نه غواړي نو اغه لوړه چې کړهست نه ختم شي واقام صلوات و ات الزکات او بهترين خلک نیکی د هغه خلکو دا چې موزي قائم کو زکات ورکو وادي پوره کوي ول موفون بیاه دیم پرواله کې په وعده خپل باندې اذا عهدو کل چوادو کوي و صابرین فلبسائے او زمنګ ما نکه خدمت ګو استادان ډېر خو له ما نکه او شاابې په دی د صبر کوونکو له رافل بهاسی پهلوګه کې وز راې په کې تکلیب د غبان دی خو په دی کې دی صبر و وحین ال البې او وخت د جهات کې او لایکله نه سوودقو دغه کسان دی چې رشتې دی او و لایک همون دغه کسان همددي متکیان کامیاب شوخه لا د کامیابای په ډیری باندې کې نستل سورت عل عمران وګورې ولسم نمبر یا کامیاب ده قران کریم خي خاص چې کامیاب کوم خلک دي خلک وي پلانې کامیاب شو ډېرې پیسې جمع کړې کامیاب دانې دینزله سم نمبر یا سورت عل عمران چې شروع شي په پنځل سم نمبر یې یو دوه پاڼې چوالې د علمران چې شروع شي الذين يقولون ربنا كم يكسبتي الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا و يغفر الذين كميا بركساني چوي هرو زمغه مونږ ایمان راړو بخنو کې مونږ ته د ګناہوں زمغه واقع عذاب النار او بچ کې مونږ عذاب دور نه اصابرین کامیاب سوګدي صبرناک خلق مصیبتونه رازي صبر بکي صبر دې دسن صبر صبر سبر کلکتی او کو د ګنا نه صبر کئ د شهوات نه صبر کئ او پنیکای باندې صبر کئ کله کیودرین واسو با اصابرین واسو صادقین ذِشتیا ووینکی ولقانیتین او عاجذی که اونکی تابداری که اونکی قانق تابدار ته تابداری که اونکی ولمنفقین او مال خرج که اونکی ولمستغفرین بالاسحار او بخنه وختون کی بالاسحار او وخت پشمن کی بچربان کی بلا سحر وخت چربان کی چرغان आवाज نه کوي او د الله جل شانه تصرف سجده باندې خيره او الله جل شانه اخيري اسمان تراقص شولې د پلشان مناسب الله आवाज کې بخنه غوختوم کې شته د وته بخنه حکم سو کا جتمنسته چې حاجت یې پورا کوم دی و چې یا الله زیم مزیم زه بخنه غوړم یا الله زیم مزیم زما درته حاجت ته بس تر پسجده د حصو کې نه ویني ټوله دی یو دی دی ی والله دیول مستقفرري نهبلحار دغه خلق دا د کامابه طرف ته لاړ دکه صورتلی عمران یو دو پاړه چې واړې نو چ تی نمبره سو چ نمبر یا چ یس پاې لږ ډیرره وواو سنورم چې پاره شروع شي دا وینم یو سنورم چې پاره کامیاب خلک څوک دي متقیان څوک دي کامیاب سوک دي تا ته قران کریم دا واضح کيده خبر ایت خي کامیاب خلک دا تخي صحابي د بادشاہ په دربار کې ولار دي د بادشاہ په دربار کې ولار دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واtau ری بادشاہ خپل نوکر ته اشاره وکړ خپل جلاته چه دې په نی زبانه و چه کله په نی زبانه و سورې کو ان عزت نه مخه دراوه تا د صحابي د سینې له مخه تا وینې را روانې شو ساحبي وې را وچ دی کړ پهله په کې راواغست دی او په مخې راست کړی او اعلان وکو او ایعلانې ډېر عجیبه اعلانې وکړو و پو تو بل کابه د الله په په د کااب پر رد می دی کاسممي زه کامی شوم پوست تو زه کامیاب شوم ګوره زخمی کېږي وي زه کامیاب شوم نګوره تکلیب د ضربانې حالات دربانګړ ور دي تکامیا به ناکام نه خان الذين ينفقون في السر عي ور راي کنا نغ ک سان چه خرج ک مال خپل او خوشالای کو په تکلیف کی وی حالت خراب دی را دی وخت کې سن شو کوله خو چې حالات خراب دي نو دی خرج ک نو تکامیا به والکازمین او خورون کی غسیل را غصه درل نو اوسار وخت م جاری کو کنا وال آات نه عن نهس اوماتتی کو اونکې خلکو ته الله حبل مسی الله می نه کوي دنی کاو دو چور ې صورت توبه شلم نمبر یاد پرې ک تا ته کامیاب خلق خخ دا د کامیاب خلک معلوم کړل <قلنی> دغه خلک د کامیابای طرفتهلار لو د کامیابای په کې ناستن اوس ناکام خلک سووک دي نو ناکام خلکومقرآې کریم تا ته خ چې کوم خلک په غلط ولارو دی او ناکام دی کامیاب نه دي که یو سړی و چې زه معشره کې زورهوریم بد ناکام دی ظالمان خلق ناکام دی دویم مجرمان خلق گوناګار خلق ناکام دی دریم جادوګرو ته الله ناکام دي دی ولا پلی سااح روحيی سو ات جادوگر نشي کام يا بيدايه کمزاي ته چي راشي جادوگر ناکام نه کم خلک چې دال په الله او په پیغمبر علي سلام باندې د رنګ جوړې نو داخلت ناکام دي کم خلک چې هغه الله سره صداران مقرر کړی دي نو داخلک ناکام دي یعنی مشرکان او کوم خالق چې دا الله نه انکار کوي الله نه منم پیغمبر نه منم قران دا دا خلق ناکام دي ان الذين كفروا یقینا نا که سان چې کپر کړي سواو عليهم برابر خبره ده پدې با نه انذرتهم كه ياريت ده الا عملم تنذرهم كه ياريت ده الا لا يؤمنون د ایمان نه راړي ګورځان په خبره باندې پوکا د دې ځانه د دوی میډالي بیان کړي هغه کا پیران دي دا د دنیا او د آخرت حکم ذکر کړي د دنیا حکم یې څه د دنیا حکم ادا دی چې دا ډېر محروم خلک دي محروم خلک دی او مرضووبن علیهم دي دا مودوب لهم دي الله په غضب کړړی دی الله ته غصه شوي دی اوڅومره محرومه خلک دي الله والله جوړونه بند کړي دي غګونه والله الله بند کړي دي اوسترې والله الله بندې کړي روحانی بیماری پ لګې للی ده یو په انسان بانې بنی بیماری لږي بنی بیماری چې پنسان باندې وولږي نو هغهه داسې وړه میبانند د وړه ته مې او غګونه ما سره بند شوي دی پهسترګې م کې بریدي وایي نه بدنی بیماری ده ده هز خبره نه ده خو خطرناک بیماری هغه درخت بیماری ده چې کریم سره د زړه نه لږي ب سره د زړه نه لږې که دین دی په غګونو باند لګي نو بد لږي پهسترګ ته قتللی نهشي ندا لوی بیماری دا سواعن علیهم آنظرتم ام لم تنظرهم برابر خبر دا که یاری ته دی لراو کنی یاری تا دی لراو سوال لازی ذهن تا با دی خبر رازی چه دا یو کافر دا سشو چه دا غی یرون اون یرون برابر دی پختانو ای وئیتا ته خبر کوله ونه کول یو شانتی دي یعنی تا اډ په خبر عمل نه کې زمونږ استاد زغ به ته ژونه غټي دي سکول استاد په تاسو خبر اثر نه کې او په شنا غټو بو وळे نو اثر نه کې لګور داش نه غټي دي سخت دي کو کاپير چې نهغه په اوسو کې سم باندې وي یو کاپير هغه دې چا غ انکار کړي هغه او منې خو یو کاپې راغ دی چې زدی دی زدی سړی وي خ را ته پته د نمنم ن منم نمن که هر سره ته وای ن اے کته سمان ته خیررج او که په زمتته کېنوون دی که داانورس بکما په لاسونو کې رالی در سر بسیا وئ دی ته زدی کاپر وي نو د داسې کاپر یارولو نروول برابر دي نو بیاواتا اللہ پیغمبرانو لے را لے لی را لی گلی نو پیغمبر والا اللہ دا دی دا پار را لی گلی چه بانے ختمشی چې چه سبالا بیا په قیامت کی دانو ہوئی چه یا اللہ لولا ارسل تایلین رسول مونگا تا دا پیغمبرو لی نرالی گو صورت نیسا ایک تو پین ساٹھ نمبریات تاسو بوری کنزم اسی پارا. الله ته پیغمبرران ول بیا را لېږل چې نهله شپغه مسیپاره چې کله شروع شي شپغه مسیپاره چې شروع شي یو دو پاړې واوي ای سو پ س نمبرره یا دوه یادې پاړې نو الله پیغمبران را لېږلي دي رسولم مباشیرین ایکسو پین ساعت نمبریات پینزم اسی پارا چی شوریش پاگه مرشتا شپاگه مچی شورو شیود ری پانی وارو ایکسو پین ساعت نمبریات رسولم مباشیرین او منظرین پیغمبران زیری ورکوون کی ویارا ورکوون کی لیاللہ یکون لیلناس آلاللہ حجتن دادید پارا چې نشي خلق کله الله باندې حجت سبانه دلیل بعد الرسل فضل یګلو د پیغمبرانو او کان الله عزیزا حکیمه ده الله عزیزا زورور حکیمه حکمتواله پیغمبر بخبل دعوت چلی یو انسان له چ الله د دعوت کار ور کړلې او علم د الله درکې تخپل کار او چلو تنګيګه مازله ما تنګو سینال ویا ساته داو مضمون چلی دا په سورته توآه 134 نمبر ایاه د شپاله سیمې څخه پیاره اخیری مختصو غوړې سورته 134 نمبر شپهسممي چې پارې اخ یم والله لک لا هم بیا آب من قبلې که چرې مونږه حالا کړې وه دی پ آبانې مخکې د راليږلو د رسول نه د پیغمبر نهله قالو دیله خوببانانه برابر و که نه نو ویل بد رب به نهره به زمون ولارسلته نه اے اللہ و لنر آلے گتا منگا تا پیغمبر فندتا بے آیاتے کا منگا بتا بیداری کروی دا آیاتو نستا منگا بستا آیاتو نمان لے و آورید لے بموے من قبل ان نزل و نقضا مخ کے درینا چه زلیل شو منگا و نقضا یا او شرمی گو یا الله نن منگا شرمی گو پاخرت کے و نن منگا زلیل کی گو پاخرت کے پیغمبر بدراتر آلے گلے ویتا نا اوستاز تماویل چه دا اغزدی کاتر ده نمانی سوالح علیہ السلام لال اللہ جلی شانوهو موجزه ورکرا سوالح علیہ السلام فو موجزه بانده الله جلی شانوهو دو اوچه گٹه نو پیدا کړه او ظالمانو اغا اوخا اغیل اخپی کٹ کرده او حلاک اکرا مره د محخاممه مجزې وط بیاې سلامو پیش کړي بیا هم نه منلی زدی کاېرو پغون ته وګوره مثال سلام ته امسا جوړکه دا امسانې تم مار جوړکوو په مجزه باندې خو بیا هم نه منله زدی کارو ختم اللهله قلوې معالاصل نستا سوال حلشه که نستازه انته چې کمم سواللهغې چې د ایمان نه راړي نو بیادعوت لوولې ورکي نستا سوال حل شو سوال ستا داسېحل شو چې دا خلک زدی کاپرانې په زت بانې ولا یو زدی سریس نه کېږي ختم الله والله قلوبهم لهسمیم وله به سووارېیم مهر وال الله جلله شان وه والله کولو به هم په روونه ددی بانې اسمیم او په غګو ددی بانې وه ع به سویم پهسترګو ددی بانې والله هم عذا به ن وغې والله ناشنا او غټه پردیری غشاوہ اغه پردی ته وای چې اغه غډه رځه تا غټي ولهم عذاب عظیم د دوی د فاره عذاب لوي دي له عذاب بولاله ورکی په عذاب کې قسمونه دي ختم الله علی قلوبهم دای د دا دا دا دنیا حکم دی او ولهم عذاب عظیم دای د دا دا اخرت حکم دی ګور په دنیا کې چې محروم شوی د قران او د سنت نه نودام یو لوی عذاب دی حدیث کې راځي رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم وي چې طول غمونه یو غم او ګرځونو الله به د ټول غمونه لا کا피 شي غم د آخرت دی یعنی ټول غمونه پر خدای یو غم پزړه کیونی سره چې زموږ سره پیو غم دی اغه د آخرت غم دی نو الله به د ټول غمونه نه کا피 شي او چا چې رامخ مونږ را مخ کې در مخه او آخرت اشارات کو نو الله جل شانو د انسان په بارکه هیڅ پروا نه کی چپک مکن د کې د حالات شو بي سکونی بیت مینانی منډباي خدای پاک نو نه د شپوزګاری کو نه د رجوزګاری کو اکادمۍ کی پہچانته بار د شپلي کې دے خلک کو پزروں بانے مہر لگے دو مہر ددی دو وجے نہ لگے دو چدی پزت بانے ودری دل او دا اللہ کتاب نمنو سوال راضی استادے ان تدا سوال راضی کہ مہر پہ اللہ لگو نسزا ولولی بیا اللہ جل نشانو اور کہیں ددی مثال دا سی لے لا کے اسرے دے اغه ته ته چې پلان کې سين تموک وزيګا او هغه وای نه چې کوزیګم بیا چې خپل ورکه ته کری سین تن ته وتاي چې مزه مخ کې وینځم دو کوپو پورې اور اور څه دې دبډې پورې اور اور څه ته وتاي چې مخه والکه وې سین مخ کې چیرګم خو چې کله دې سین دا چپې راوالې نو بیا درو سه پورې اختیار ده دو څنګه کو زیدل او په مخ کې باندې اختیار ده دو خو چې د سین چپې راوالی بیا اوس اختیار ده د نه د دا اختیار دوه بودي یاد وین مثال دا انسان چې ونډه پک د دې ختم الله وعلى قلوبهم دې مهر ترڅو دې څنګه لاره چې خونه دې شي چې الله په ډارک مهر والے دی او الله دې ډارک گمراه کړي او سخ کړي نه دی دی طرف تا پا کلارا کلارا تللی دی اول شک کڑی دی یر دا الله دا کتاب برشتی آئی کداب دا روغی اما نا دا خلق حسی لگیا دی ند دی پا بارا شک کوي یو شاند شک او بل شاند شک دا سه شک چې دی کلا زدال راضی نو یو کلیمو آئی آمن تو باللہ آمن تو باللہ دی رو آئے. او دچا غرزایتي د شکوک او شوبات راځینو د بسم الله وظیفه د ډېر زیاته کې بسم الله الرحمن الرحیم دا د ډېر وې الله به شکوک او شوبات لړګا اوذو بالله دی وې ابل رزمن غویل چا غوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه و لفحه و نفسه دا اوزو بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه ونفسه صادقه ونفسه نگوره دا, دا کلمه وائه یاغوزو بکلمات اللہ تاماته من شر ما خلق دا کلمه وائه چه د ده قرآن متعلق شک رازی دا حدیث متعلق شک رازی دا اللہ متعلق شکون رازی یاغوزو بکلمات اللہ تاماته من غضبه وعقابه وشر عباده ومن هم ذات شیاطوی نه ایحضورون دا کلمه وائخا کلمات وائی وضایت کوا انشاءاللہ شکوک و شبحات بده ذهن تن را دی نو اول دی شک شروکو نو چه شک شروکو نو گناهون دا نه بات شروکو گمرا شا پا گڑو اڑو بان سرش دا, دا بیای دا غینا بات دا اللہ پا دین کی جگڑ شروک ری مره دا سنگ خبره دا و دا سنگ خبره دا و آغا سنگ خبره دا دا جگره شروع کردی اللہ والا بیاو محولت ورکو پسا لورم درجه که پدا بان محورو لگی دو تاستماوی تا کنا چی سین تا کوزیدل ستاپ اختیار دی بیا کوپو ته تا اوبر آرسیدل دا امستا اختیار کی دی بڑی تا اوبر آرسیدل امستاپ اختیار کی دی خدا غینا با چې د سین چپو آرستی بیا بهستا اختیار تهوا چې خدای وزممې نهخوا ب نه شي نو دا الله دین کې شک م او بیا چېګم کې مک ناونه مک دلارې نه ما وړه په لا را باې کلک ش اح دی نه استقامت ول مستقیم استقامت معانیمونګ بیا دا الله پهدينین کې جګې م کوه بیا مستستا اختیار لږ در چلږ خوګواې که چرته ک الله د نه مهرو بیا بهتن نه شي دغه ځای او دا ډېر خطرناک مقام دی چې دغه حالت ته تو او دا ټولې خبرې دا په یو ځایې زیکر دي صورت مومن اتال نمبر ای... صورت مومن چونیس نمبر یاد تا زوګورئ په ترتیب د صورتتونو ک ایتالیس نمبر دی شپ پې شتهسیپاره زمه پخی چالیس نمبر دے پر ترتی دوسروں چنوکی سالی رشتہ مصی پارا نمبر آیات تے نمبر آیات او پین تیس نمبر آیات دے دوالو کے گورا دا خبر ذکر کئ اول شک شک په دې وې مې په وړاندې گمراهای د ګناہوںو درې مې په ور پسي د جنگونو د جگاړو په دین کې او سنورم په وړاندې ور پسي د مهور لګولو 40 نمبر سورته ښا په ترتیب د سوراتو کې 40 نمبر سورته او آیات نمبر د 34 واللهقد جا عاکم یو سوپ من قبل ل بل الباتې په مااضل تهمفی شکې اوله خبره یقین راغلی او تا سپ السلام پهوااض د لا لبانې نوې شووي تاسو په شک کې د شک نه بعد بیاګم رااهی را ځي را حاله کااخاب په وي مما داغ نه جااکم به چا را وړي راغلی او تاته به پهغیبانې حتا درد دې پوری اځه حالا ک چې یوسف السلام وفات شو کُل تم تاسو الیه باسل الله من بعده رسولا فغم شکوا غم پاتو نو تاسو نه براليږي الله پس د دنه سو پیغمبر کذالک دغرهږي یذل الله من هو مصرف المرتاب گمراه ساتي الله هغه څوک چې وی هغه مشرک او ځیاتی کون کې شک کون کې الذي نو جادیلو نه پې يات الله درېمه مرتبه اوله مرتبه د شک دو مرتبه دګم اول لکهل تکو کوزیدل شو بیا اوبه د د کوکوو را ختل شو اوس دبه بړې ته را ورسې دی الذي ن و جادیلوونه پ يات الله بغیر سولانې ته هم او هغه کسان چې جګه کې پایاتونه دا الله کې دغیر د صلی له چې راغلی دی ت که مختته نه انند الله یندله دی نهعملو یقی نن لو ی غص د پنی ظالله او پهنی دغه کسانو چې ایمان را وړی دی دا الله پایتونو کې جګړی کې چ را لې کې با الله واللهاکل ل قلبې متکب بررننجار دغه رنګې دغه الله تاالله په هرري یو په زړه د هر یو متکب بر راځان غډ ګړون کې متکبر آغ چا ته وئ چې بتر حق کې وغم ته ناز حق بد ګړي مړه داسې سګړی وړی شروع کړي دا اوزگار دی نه بول حق کې وغم ته او خلکو ته سپ قتل اوزگار خلیل اوزگار خل لا جمه شودي وغم ته ناس او خلکو ته سپ کاتل دی ته تب ووالو وي جببار سر کشي او اودا رسیپات دا په پرغون کې وکاله رعن یا ها مان ابن لي صرحا لعل ابلو الاسباب ندار شانتي دا سنور والا خبري الله جل شانه په یو صورت کې راځه مکړيدي ها او زي پر جل الله تعالی نو ترسل الله صلى الله عليه وسلم له احاديث کې راځي چې ګورا دا فتنی دا ګناحو نا زړه ته دا څه پېش کیږي لا کده چټایای دا ولینې چی په خو ځمانه کې به زمي زري کټایو خلکو مو ته څنګه نومه وسته توزکه توزکه به وته نه دا دا پېتنی چی دی نه دا پزړونو باندې پېش کیږي لکه څنګه چې په پوز ک کېنه دا دغه داژتللي داګون په کېتللی من کې پټ چکې د پوز پوزکی پوز کې د میزري د میزري یا پوزه کوي نګوره راي یو را شي شي بیابل را شي بیابل را شي نو دغه شانې دا ناونه زړه ته رمخ کې کېږي ل کوم زړه چې دی گوناونه لا رد کی یعنی گونا راغ یو پزه باندې حمله وکړه او د زړه هغه نا راواغته به هر یو غورو چې نه منم دا گونا نه کوم دا گونا نه د د پزړه کې اوسپین ټا کې و شي نو هی یو پیتنا او دی هر رې دغه چل کوي هر رې گنا را ي د د پزړه عمله کوي او د نا غورځئ ګنا راځي پهزله باندې حمله کې او د نا لري نہ گناہونه نہ دې ځان بچکی بچکی بچکی دردی پوری چه دد زړه چه دے ها بیا دا سپین ټا کې پکې دا سپین ټا کې پکې کیږي نو دې ځا ته سپین شي لکه څنګه چې دا سپینه بکرای دا ستک سپین شي بیا د داسړو د له هیڅ کې سمпетنا اس ګنا هغه ولا ضرر نشي ورکول بیا د ګناہوںو نه الله پاهمان کی د رصید له بیاخه د ور رصید نو دا بیا الله پاک د ګناہوںو نه پاهمان کی درسو پوری جسمک اواس مانونه موجودي او بل زړه چي دي نو هغه دا سره تمستار بل زه چې دی هغه دا سر دی چې هغه ته کله گونا وررمخ شي نو هغه گونا هغه فورن قبول کې او نا شروع کی بیا چې ته گونا وررمخ کې شي نو بیا هغه پوررن گونا قبول کی او گونا شروع کی گون پسسې گونا شوکې غون پسسې ګنا چکي نو په زړی یو یو ټکې کېږي کېږي دردې پورې چې دا زړه د د تک تور شي او چې زړی تک تور شي نو بیاات داسې شي لکه څنګه چې کوزهه ړټې یو د پااسسه پیوبالو نو کوزهته خود د نووب نه ځ دی دا زړی داسړټه شي نو دا الله رحمتتون نه راضې هغه پېخواېږي نو بیاده ګنا ته ګنانو ووي غوناله بیا تاویلات ګوري دا خدای شي خبره ده او دا, دا خدای شي خبره ده کو څوک کینغه که زنا افکاری کزاناکینغه باته ګونان افکاری که هر قسم غلط کار کینغه باته ګونان افکاری ابو هریر رضی الله تعالی نو وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی کله چې وو انسان ګناه وکي نو هغه ګناہ د د پزړه باندي او تور داغ جوړ کی کله چې توبه او بازي نو هغه ګناہ د دزړه الله جل شانه در درسو پوري چې سم رغونه نه ده کین نو دا هغه شانته د دزړه توريږي نو کله چې د توبه او بازي نو الله د دزړه سپاکي دا توبه مله خشه دي هر انسان د زړه سپاکي استغفار ویل په کار لري استغفر الله ربي من کل ذنب واعتب الی بیا کله انسان دا حالت تورسی کلا بل رانا علا قلوبهم ماکانو یکسی بغون الله اچھار دا سه خبر نه شوی دی دی دی دی دی په سبب داگو گناوونو چی دی دی دی پا زر بانی زنگ لگی دل دی رسول الله صلی الله علیہ وسلم دا آیاتوی نو گور دا دا زر نی چی دی دی دا دا زنگ کی گی پا زر بانی دا محر اولی لگی نو کله انسان به خپلخوااهش په سر رواني اثره رالی ته تهغه اللهه هووه هو د خپل خواشې خدای جوړ کړی چې ضرلو ته کمې خبرې کوي بس س یو خبره دا ده یو سبب دا دی نو د خپل خواش نه بځان ساعتې د زړ پهخوا خبره نه چلږي بعض خلک ډېر مکاني خو د خپل زړه پهخواخواه چلږي نو غ نیکی چې دا نو هغې دی سره خراببيږي دغه خبر دا نم نم سرات دا چې ان انسان په دین کې جګړه کوي لکه څنګه مومن سورته مؤمن آیاتونه موږ تاسو ته راوړي وکړه د سورته مؤمن 345 نمبر آیات او د دین نه مکمل انکار کول نه که هر څه راتوي د سراړو درځه خبره موږ نه نه مکمل انکار کول د دین نه دی سره د انسان په جوړونه مهر لګي سالورمه خبره چو انسان کاپیر شي او داسې کاپر شي چې زدی کاپیر شي زت کوي نو دی سره په مهور باندې پله باندې مهور لګي پېنزهمه خبره د دنیا محبت کله چې د چا زلهته د دنیا محبت کوچ شي نو داغ پهزله باندې الله جلله شانوه بیا مهور لګي او د دنیا دا محبت چره لدا د درد مہر سبب ده تاسو وګورئ سورته نهل 107 نمبر یاته سورته نهل 107 نمبر یا د تین ځله سیمیسی پاره نه یو دوه پانی شاته پېن سم پااره چې شروع کېږي د دی نه دوه پاړ تا شاته لا ش ای سو صد نمبره یاد صورت نه د دنیا د محبت د وجه نه د انسان په ړه باندې مهور لګې سره روپ پیژني دا روپ چې سره پیژ لد سره د انسان زړهغااپ ل شي د دې د وژن چې د حرام نو ګوري د حلال نو حرام او حلال ټول را جمع کوي او حرام ته حرام بیانوي دنیا سره محبت وکنا یعنی دنیا سره د محبت شون په دره باندې الله عمره لګي ذالک بانه مستحب الحیات الدنيا حیات الدنيا دا عذاب چې په دې باندې راغل دا د دې د وژنه چې دې خوخ کړې رې جوان د دنیا اے وې جوان جوان وې جوان دي وې جوان دي نو نور نورته هرسي لري د دنیا جوان هغه خوخ کړې دې علي الاخرته په اخرت باندې وان الله او يقينا الله لا يهدل قوم الكافرين توفيق د هدايت نور کې قوم کافرانو ته اولائك الذين وضع الله على قلوبهم وعلى سمعهم والله قلوې هم واسمیم وا به سواریم چې دنیا سره محبت وکو دنیا وغتهاخرتې پرې خولو نو الله جل ل شان وئ ما مهر والله دی په خب... غ په زلوو دد بانې په غګو دد بانې او په ترګ دد بانې ولا کو ملغاتلدونون د به کسان همد دينا خبرناغااپان دينا خبره ديغااپل چا ته غاپل لاغ چا ته وایي چغ نه پاسسي دی غاپل غال و ب پروا پختانو ته اودو وي دی اوده دی دی راېخول غواړي را وخې که که دا لا په کتاب را وخ کا خو چې کله د انسان په زره باندې مهور لږي نو دی داله په کتاب هم بیا نه راخېږي لاجرهمه نه هم ف آخره ته هممل خااصې خاام مخ فیل اخرت په اخرت کې هم الخاسر هم دی تعوانيان ګره اولنی آیات کې ویچې اس تحبل حیات الدنيا دنیا خرګلا خوګه شوته د دنیا او دا دنیا خوخکړه نه چې دنیا خوخکړه او دنیا ورته خوګه شو له دا د سر پاره د ګټه د پاره نو الله وی چې نه د ګټه د پاره نه ګټه هیڅ نه کړي لا جرمه قسم ده خامخا یکیناً انهم یکیناً دهی پیل آخرت پا آخرت کیون ملخاسرون ده دیتاوانی آن دادتا سی گت اخکاری دا گتانی را نوالا هم عذاب و نازین دی لرا دی عذاب لوی عذاب لوی دا دا آخرت شو کمشو و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین